ce face dumneavoastră dacă, aflându-vă pe un teren de golf, ați auzit distinct un strigăt înfiorător venind dinspre viziera pădurii care înconjoară terenul. Nu știu ce ați face dumneavoastră, dar eu am luat-o la fugă spre pădure când, de îndată ce am depășit o colină mai mică, mi-a ieșit în față o fată îmbrăcată în albastru, cu o pereche de ochi minunati, tot albaștei. Dumneavoastră m-a strigat? Poftim? Nu, nu. Ce să strig? Ajutor! Mă omoară! Ajutor! Nu, domnule, nu. Dar nu v ați dat seama din ce direcție venea strigătul? A, bine, dacă are strigă. Nu v-am spus ajutor, mă omoară, ajutor. Eu nu am auzit niciun strigă. Imposibil, era o de din apropiere. nu glumit, domnule? Nu? Și mie nu-mi plac deloc astfel de glume. Nici mie, domnișoară, numai că vă asigur am auzit cu urechile mele că se poate de clar strigătul îngrozitor despre care v-am pomenit. Disapărut, domnule. Domnișoara. Da. Nu eu sunt un om sănătos, nu supăr de halucinații și nici nu dormeam ca să pot crede că am visat. Tocmai mă pregăteam să lovesc mingea cu crosac când am auzit strigături. Regret, eu n-am auzit nimic. Da. Nu vă cine locuiește în casa aceea? A, tatăl meu și cu mine. nimeni altcineva? Absolut nimeni. Și unde s acum tatălul noastră? Înăuntru. Se poate vorbi cu Nensul? Domnule, tata este grav bolnav. Oh. Nu de mult a suferit un infarct. Doctorii i-au recomandat o dignă de plină într-un loc liniștit, pe parte de zarba orașului și sunt interzise cu desăvârșire orice fel de emoții, mm. așa că vă dați seama, nu vă pot permite să-l deranjați cu întrebări. Iertați-mi expresia stupide. Stupide? Da. Deci nu a credeți că am auzit un strigăt? Nu, nu, nu. Ei bine, nici eu nu vă cred că n-ați auzit nimic. Bună ziua! Bună ziua. Cele ce v-am relatat până aici s-au petrecut în urmă cu aproape un an. Dar ca să mă înțelegeți mai bine, trebuie să iau ceva mai dinainte. Eu mă numesc Jack Harkington. Locuiesc împreună cu unchiul meu la Londra, nu departe de Charing Cross. Aveam o slujbă plicticoasă la un birou de import-export și două pasiuni. Lectura și jocul de golf. Nu, no, de fapt, jocul de golf și lectura. Ba mai aveam și o a treia pasiune. Să dorm târziu dimineața. Hmm. Adevărul este că, în ziua în care încep de fapt povestirea mea, o cam făcut semn de oaie. Hmm. Ce? Trezește-te, hmm. ce? Că ai să la serviciu. Da, hmm. cât de cea cu ungele. Foarte târziu. No. Nu mai ajungi la tine la serviciu nici dacă îți bori cu avionul. No, no, no, no. Oh. Iată mă că așa. Impestibina de aia, da, da. Am fost eu bine că nu te-ai terminit să cobori din pat. Uite, ce miroase a Iar ai cum a până târziu, Ia, deschide măcar o Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, O nu, nu, nu, Cartea asta e ținut lumina prinsă până târziu noaptea? E o carte foarte interesantă. Mm. Supranatural care ne-nconșoară. Da! Prostii. Dar din potriva, din potrivă unciule. Tabar câte lucruri misterioase se petrec în preajma noastră fără ca măcar să le observăm, fără să ne trezească nici cea mai mică bămiară. Serios? Da. Mă îndoiesc că vreun în lucru misterios dintre acestea te va ajuta să avansezi cât de puțin în funcție pe care o ocup la domnul Ne Funcția aceea, o slujbă mizerabilă. aută alta. Te găsesc atât de greu. Cu atât mai mult. străduiește te să o păstrezi. în mereu diminețile să te trezești într-o bună zi pe drumuri, domnul Idoars te va concedia fără să clipească. Da, te -aștept. Sigur, sigur. O să ai mai multă vreme pentru golf. Undiule, undiule, undiule, e citeți frumos să mai cicalești. Mi-aș dat emisia la. asta. Ține-mă, dar din ce o să-ți nu cumva din banii Dar nu? așteaptă întâi să mor, Nu, de ce vorbești așa? Știi cât țin la dâna ta, Atunci, de ce nu mă o urmează exemplu? De ce? Să știi că am ajuns și am ajuns numai muncind din greu. La, să lasă, lasă, lasă, ai avut și noroc. Da, știu eu. Mai sunt geologi care fac prospecții în întreaga lume, dar... Că s au dat ca peste nu știu câte câmpuri petrolifere, pepite de aur, zăcăminte radioactive... Și tu diamante. ce crezi? Ce crezi? Că le-am descoperit mm. citind cărți esoterice? Sau le nevind dimineața am pat? -a -a. Am bătut munții, băiete! Am colindat deșertul cu buzele arse de sete! Am îndurat foamea și fricul, arșița și visco. Da, știu, știu, știu, știu dumneata ai dus existența aventuroasă, plină de neprevăzut, dar pe când eu. Eu îmi pierd vremea adunând coloane de cifre inutile nu aștept altceva, un altceva. Aștept mare întâmplare, care sunt scunde viața. Aștept, o nu numai... Vezi că ea să nu se desfășoare pe stradă, tocmai atunci când o aștepți, în pat. Nu pierzi nicio ocazie să mă ironizezi. Bine, peste nu. o săptămână, scap de bine. Cum asta? Plec pe continent. Se ține un congres de geologie și sunt invitat de onoare. N-am putut să refuz. De ce să refuz? Printre altele, ca să poți sta cu ochii pe tine. Nu, nu, nu, nu, nu avem nicio grijă. Unchilul o să mă descurc și fără dumneavoastră. Vreau să sper, ce? Vreau să sper. Sau mai vine să renunți la călătorie? A, nu, nu, nu, nu, niciun caz ești mică de da, onoare, nu. Nu, nu, nu, nu. spui cu atâta convingere, e parcă abia aș să rămâi singur. N -n -n -n. Mă și întreb adesea dacă n-ai preferat să mă vezi trecut mai repede pe lumea cealaltă ca să poți profita în liniște de ceea ce voi lăsa în urma mea. Dacă ți-ai tipuia de lucruri despre de mine, nici nu ne zgolești din casa lui de, de ce ți aproape un om în care n-ai încredere? Iartă-mă, Jack. iartă -mă. Poate mers prea departe cu presupunerile. Te rog să uiști ce-am spus. Da. Dojana unchiului n-a putut să ne alunge buna dispoziție provocată de perspectiva pe sale pe timp de o săptămână. O săptămână în care să pot face ce poptesc fără să mă bată nimeni la cap. Oho! În consecință, primul meu drum a fost în biroul domnului Edwards. Intră! Bună ziua, domnul Edwards. Bună ziua, Jack! Ce dorește? Um, nu cum v-am înțeles să trec cu vederea acele două întârzieri pe care le-ai avut numai pe luna? Nu, domnule, e vorba de cu totul altceva. Da? Da-ți cool. <coughs> meu pleacă pe continent pentru o săptămână. Și? Oh. Si? Și si mă rog să mă însoțesc. Mai acum când executăm bilanțul? Știți, sunt că e și nu se poate deplasa singur, iar invitația pe care a primit-o constituie pentru el o mare onoare la care va trebui să renunțe dacă nu îl însoțesc. Învăierea ți-o scate în concediu de odi. Bine, dacă nu se poate altfel. Nu se poate. E, ce să fac? Pentru plăcerea unchiului meu mă sacrific. Te privește? Bună ziua, Și de la domnul Edwards, Mi-am frecat mâinile mulțumit Și am dat fuga la gara să-mi cumpăr bilet Pentru Staten Heath Unde se găsește un hotel modest, dar foarte curat Alături de un minunat teren de golf Acolo îmi petrec eu de obicei weekendul. A doua zi, la orele 9, mă și aflam pe teren portând în mândru sacul cu croze Încercasem deja câteva lovituri de maestru Când la orele 9.30 fix Am auzit strigătul s-a întâmplat mai departe, v-am povestit. Întâlnirea cu fata în albastru o știți. Am cercetat pădurea din apropiere. N-am găsit nimic suspect. S-a poliția, n-avea niciun rost. Nu pot să niciun argument pentru a alarma autoritățile. Rămâne doar să vă spun că în ziua următoare mă aflam din nou pe teren când aruncându-mi ochi asupra ceasului de la mână, am remarcat că e ora 9 și 27 de minute. Am dat încă două lovituri și deodată Domnule, domnule, sper că de data asta ai auzit. A, nu, nu, n-am auzit nimic. Domnule, te-am văzut doar pe dumneata alergând ca scot din minte și a Dar nu, nu se poate. Domnule, domnule, te rog, iartă-mă, dar arăți atât de șocată. Uite, uite, eu te cred că nu mă minci, dar crede-mă și dumneata pe mine că n-am auzit absolut nimic. Era un strigăt atât de înfricoșător, atât oh. de Nu Numai cineva amenințat într-adevăr cu moartea, puteți toți așa? Domnule, credeți-mă, n-am auzit. La revedere. Domnișoare, domnișoare, dom vă rog, nu trecat, vă rog, vă asigur, vă asigur că nu sunt nebun, nu sunt, nu trebuie să vă fie teamă, nu vă fac niciun rău, dar știți, cum să vă... se întâmplă cu mine... Ceva nespus -mi de mișterios. Liniștiți-vă, vă Luați eventual un calmat. Trageți un somn bun, iar mâine veți fi în plină formă și o să vă puteți continua partida de gol. Nu, nu, nu, că nu, nu cam e partida, joc singur. Eu vă sfătuiesc să vă luați un partener. Nu. La Han trebuie să se găsească destui. Când veți fi doi și micile halucinații vor dispare. Bună dimineața, domnișoara! Bună dimineața! Bună dimineața, dimineața! Frumoasă zi! Da, frumoasă, da. A, dar de ce sunteți tot singuri? Ce se fac la hotel, nu era niciun amator de golf. Mm. Nu a început încă sezonul. În nu. No. Ce bine arde totuși soarele! Mm. Potrivită vreme pentru grădinărit? Din păcate, nu. Nu? Uite, florilor mele le-ar fi trebuit mai curând ploare. Priviți cât de plăștită stau. A, nu. nu, nu mi se pare. Arată foarte bine. Mm, poate. Na, în orice caz, dumneavoastră aveți cu totul altă mină. Eu? Probabil că soarele vă priește. Nu no, vă mulțumesc. Dar. De ce. De ce vă uitați într-un ar acestas? La. Ceas? La, la, la, a, a, la... la. la ceasă. Așa, pentru că. Ajută! Ce-am Strigătul. Venea din pădure. N-am auzit nimic. Dar de ce v-ați făcut atât de galben? E exact la ora nouă și jumătate. Nu, nu, nu. Te fugi! În pădure. Trebuie să văd. Trebuie să mă Ați ceva? Nimic. Ei. Nimic. Domnișoara. Domnișoara, ce se întâmplă cu mine? Trebuie să consultați un medic. Un Neapărat. N-are niciun rost să mai amânăm. Da, un medic. Da, un medic. Uh, Recepția. Da, vă rog. Recepția. Da. Fi-te rog, amabil. Hotelul ăsta... Are medic? A, nu, domnule, noi suntem o întreprindere prea mică pentru un astfel de lux. Atunci dăm adresa celui mai apropiat medic. A, nu, pentru asta, domnule, va trebui să mergeți în oraș. Dar de ce nu faceți apel la doctorul Levington, doctorul, Le Cine e doctorul Levington? Este unul dintre clienții noștri. Are reputația unui medic excelent. E, e adevărat că dumnealui e psihiatru, dar psihiatru? dacă e vorba numai de o simplă indispoziție, poate să vă fie și dânsul util. Nu, nu, eu am nevoie chiar de un psihiatru. A, sper, domnule, însă că nu e ceva grav. A, nu, nu, nu, nu. nu. Nu, nu avem, nu avem nicio grijă. Du Du-mă doctorul Da, cu cea mai mare plăcere. Domnul doctor este în sala de mese. Dacă Am vreți, vă rog să mă urmați. Foarte, vreun, vin, vreun. foarte întreabă dacă e dispus să mă primească la masă. Da, da poftină-vă, uh, Bună ziua, domnule doctor. Bună ziua. Uh, domnul vă cere permisiunea să-i la masa dumneavoastră. Da. Cu plăcere. Da, vă uh, domnule. Vă mulțumesc. Numele meu este hmm. Jack Hartington. Dr. Levington. Încântat. Vă urmăresc mai mult, domnule. Da. Păreți tulburat. S-a întâmplat ceva? Nu. Nu. Ad adică nu știu. Sunt poate victima unei halucinații. Poate mi se joacă pur și simplu un ring. Nu știu. Eu, în orice caz, v-aș ruga să fiți mine dimineața partenerul meu la o partidă de golf. Da, înțeleg. Despre ce este vorba? O să vă spun mâine. Deocamdată vă conjur să acceptați propunerea mea. Ah, bine, desigur. Mulțumesc. Deși vă brevin că sunt un jucător foarte slab. Nu, nu, nu, nu. asta nu -are, are niciun fel de importanță. Tot să fiți mâine la nouă împreună cu mine pe terenul de golf. Sau mâine la nouă voi fi partenerul dumitare. Vă mulțumesc din suflet, domnule doctor. Din suflet. Ah, acum, Masimon, nu-mi ușurat. <sus> Un plan foarte simplu mi se născuse în minte. Până acum, dacă nu punem la socoteală fata, am fost totdeauna singur când a izbucnit strigătul. În sfârșit aveam ocazia să mă verific. În fața mea se deschideau trei posibilități. Vocea să rămână mută, să o auzim amândoi sau să nu aud decât eu. Și în acest ultim caz, însemnată să-mi A doua zi, la nouă, eram pe terenul de golf. Bravo, doctore, bravo! Și mai ziceați că nu vă pricepeți? E pur și simplu norocul aceanului. Da, de unde? O lovitură, două, înțeleg, dar până acum ați înscris o groază de puncte. În schimb, dumneata pare preocupat de altceva decât de joc. De Te uiți tot timpul aceasta în prunzi, țenind, dovești, neatenți, spune ce se întâmplă? A, nu, nu, nu, nimic, nimic. Am muncit mult în ultima vreme și probabil că resimt oboseala. Și... Ia uite ce casă frumoasă. Casă? -a, a, da, într-adevăr. Știți, după părerea mea, are o poziție ciudată. Așa, singură, în apropierea unui teren de golf. Mi-ar place să am o asemenea casă liniștită. E... Cine locuiește în ea? Fata în albastru, cea care se zărește în grădina. Și tatăl ei. Se pare că tatăl ei e suferind. Mai jucăm sau aprindem o cigare? Nu văză, cât e ceasul? 9.27. 9.27. Bun, să aprindem o cigare. Portiți, luați una, am eu. Așa. Mulțumesc, Ah, Aaa. Ce? Vadim? Minunat tot! Eu da, într-adevăr. Sunt din țigările unchiului meu. Îi le procură cineva în mod special. Câte Nu, 9:29. 9:29. Nu mă aștept de cineva? Nu. Aștept ceva. Ce anume? Nu pot să-mi spui? Nu, încă 30 de secunde, și vă spun. Încă puţină? gata. Gata! E nouă și jumătate! Nouă și jumătate și iată vraja a rupt! Nu s-a întâmplat nimic! Sunt sănătos! Sunt sănătos, mă înţelegeţi! Nu prea eu poioţă, de ce bă-ţi deci? La nouă și jumătate trebuia să se audă un anumit ce cei bine nu s-au auzit. Înseamnă că s-au trecut. Acum aveam un martă, nu? Nu puteau să-şi mai bată joc de mine. Oh, dacă aţi ști că sunt Nu l-ați auzit? Ce s-a auzit? Un strigăt? Nu l-ați auzit? N-am auzit nimic. Hai, oh, stai, stai, stai. Oh. Stai, stai, stai, stai! Stai, stai, stai! Ce s-a întâmplat? Haide, și n no. Iartă-mă că am fost nevoit să-ți cu câteva palme. Nu, no, nu facem nimic. Cum ți-ai revenit? Cred că da. Simt mai o, o ușoară amețeală. Poate că a fost din cauza tuturor. Sunt țigări prea tare. No, no, no, nu, nu, nu, nu, tuturor nu e de bine. Cu creierul meu e ceva. Vorba lui Ibsen. Se calcășează de vermuie. Să nu exagerezi. Nu, no, no, no. nu, nu. Eu sunt foarte bolnav. Autodiagnosticele sunt de obicei eronate, mai ales când sunt produsul unor profani. Nu, nu, precis, eu nu mai am nicio speranță. Ascultă-mă, Trebuie să facem o mare deosebire între bolile trupului trupul și... și bolile minții. Aș spune mai curând ale sufletului. Da, vreți să mă încurajați, dar nu ține. Simt un oarecare dispreț în tonul dumii tale mm. și acum trebuie să găsim un cuvânt care să denumească spiritul, cum să-i spun, spiritul activ. Mm. Poți să-l denumești cum vrei. Gândire sau subconștient sau, în sfârșit, cu orice alt cuvânt care ți se pare mai potrivit. Mm. Iar mă privește, neîngrăzător. Nu prea am dau o seama unde vreți să ajungeți. La faptul că mi se pare curios ca un tânăr atât de bine făcut și perfect normal să-și poată închipui că nu este într toate mințile. Ba chiar sunt nebun de-a bine, Nu, iartă-mă, dar nu te cred. Eu sufăr de halucinații. Când? După masă? Nu, dimineața. Ați fost cu mine și n-am băgat de seamă nimic? Nu, nu, nu. Domnule doctor, de degeaba, degeaba, cu totul, asta blajin nu mă convingeți că sunt afară. Știți, eu lucruri pe care nu n a cineva. Nu aude. Și Galileo Galilei a văzut sateliții lui Jupiter pe care nu-i văzuse nimeni înaintea lui și nu era nebun. Nici azi cei mai mulți oameni nu-i văd. Dar mai că lui Jupiter sunt dovediți științific? E foarte posibil ca halucinațiile de azi să fie dovedite ca fapte științifice mâine. Vă spun foarte sincer, deși cuvintele dumneavoastră mă mai liniștesc puțin, totuși nu pot alunga gândul că eu dau semne de demență în virtutea căror argumente? E a patra zi, când ajungând pe terenul de golf, aud un glas de femeie strigând ajutor, mă omoară, ajutor. Și asta se întâmplă exact la ora nouă și jumătate. Iar acest glas nu-l a auzi nici dumneata, nici fata în albastru. Numai eu. Adică nu. Un moment. Astăzi am auzit strigătul cu cinci minute mai târziu. De ce? Cât e ceasul acum la dumneata? La mine e uh, 9.39 uh, de minute. Iar al meu e 9.43. Și atunci? E limpede. Ceasul meu merge cu 5 minute înainte. A, da. Dumneata m-a întrebat pe mine cât e ceasul și am spus 9.35 când în realitate era fix 9.30. Da, da, mă rog, să spunem că e așa. Dar asta tot nu explică de ce mi se întâmplă tocmai în mie să aud ceea ce nu aude nimeni. Poate că există o explicație. Care? În prima dimineață dumneata a auzit într-adevăr un asemenea strigăt. Am auzit. Dar poate că a fost o glumă, poate nu. În dimineața următoare însă te-ai sugestionat singur că auzi același lucru. N am sugestionat... Nu, no, nu, no, sunt sigur că n-am făcut așa. Nu în mod conștient. Dar subconștientul ne joacă adesea unele rendiuri. Bine. Bine. Să spunem că este vorba de autosugestie. Dar atunci aș fi auzit trigăcul când credeam că e 9 și jumătate și nu la ora exactă. Eu n-am mai pomenit fenomene de sugestie legate de medianul de la Greenwich. De acord. Dar trebuie să recunoști că acea așa zisă chemare în ajutor ocupă un loc bine definit în timp și spațiu. Vecinătatea cottage-ului și ora nouă și jumătate. Este? Este. Da, explicația? Care explicația că strigătul îl aud în mai eu? Unii oameni văd și aud lucruri, pe când alții nu. Și nu știm de ce. Sau nu știm încă. Este ca electricitatea. Unele corpuri sunt bune conducătoare de electricitate și multă vreme n-am știut de ce, dar a trebuit să acceptăm faptul în zi. Azi însă știm de ce. Într-o zi, fără îndoială, vom afla de ce dumneata a auzit strigătul și fata în albastru, nu? Absolut tot ce azi e neobișnuit, mâine s-ar putea să fie obișnuit. Bine, și atunci eu ce am de făcut? He, cred că întâi și întâi va trebui să mergem la Han să luăm un mic dejun cât mai copios. Asta alungă gândurile negre. Apoi vom face o plimbare, fără să ne mai batem capul cu ceea ce nu înțelegem. Iar după aceea... Eu am să dau o raită la acel cottage care pare să fie centrul misterului. Vă rog frumos, luați-mă și pe mine. Nu? Ba, da, vă rog, poate intrăm în vorbă și cu fata-na albastră. Ah, se pare că te interesează în mod deosebit? V-aș minți dacă n-aș spune că o găsesc deosebit de frumoasă. Ai semne îmbucurătoare, încep să devii normal. <gânt> și totuși, lasă-mă să merg eu singur acolo. Cred că dumneata ești prea sensibil și s-ar putea să strici totul. De acord? De acord. Dar vă rog frumos, mai târziu... Să mă ferici și mie priveșul da vorbicur, de e, donă, a vorbi cu fata. O mulțime de lucruri deosebit de interesant. Sunt nerăbătoar, să l-aud. Ți răspund. Da. Clădirea a fost ridicată de către un bătrân grădinar și de soția sa. Da. Bătrânul a murit curând și femeia a plecat la tica Locul a fost cumpărat de un alt proprietar care a modernizat și a mărit mult clădirea. El o folosea ca locuință de vară și pentru weekenduri. Cum cum îl chema? Numele lui era Filding. Filding. Ah. Dar nici acesta n-a păstrat-o mult. Cam cu un an în urmă a vândut-o unei perechi Domnul și doamna Turner. Era un cuplu destul de ciudat. De ce? El petrecuse multă vreme în colonii, iar soția lui era indiană. O femeie deosebit de frumoasă, al cărei aer exotic o facea și mai atrăgătoare. Nu ieșeau nicăieri și nu primeau pe absolut nimeni. Umbla chiar un zvon că ei s-ar teme de ceva și de aceea nu se îndepărtau deloc de izolatul lor cottage. Da. Și brusc, într-o dimineață, au plecat și nu s-au mai întors niciodată. Agentul imobiliar local a primit o scrisoare de la Tarnă, în Londra, prin care acesta l însărcina să vândă proprietatea cu mobilier cu tot. Actualii deținători ai clădirii sunt domnul Mulverer, un fost profesor de latină în prezent pensionar și fica acestuia, frumoasa fată în albastru. Foarte interesant ce mi-a spus, dar n-am înaintea prea mult în rezolvarea misterului care mă privește. Totuși ar trebui să mai aflu unele anunte despre familia Tarnă. Îți amintesc că ei au plecat într-o dimineață. Da, și nu s-au mai întors niciodată. Știu? Până în prezent, domnul Turner a mai fost prevăzut, dar ea niciodată. Asta mi se pare. Nu, nu, nu, nu te agita, nu te agita. Din timpuri imemorabile, locurile în care s-au petrecut acte de violență, crime, execuții și așa mai departe, au exercitat o ciudată influență. Nu degeaba s-a vorbit că sunt bântuite de fantome. Credeți-mi fantome? Da, bineînțeles că nu. Dar cred în declanșarea unor energii necunoscute care determină ciudate reacții în lanț. Da, da. Acestea unde sunt percepute cu exactitate numai de seismografe ultrasensibile. Un astfel de seismograf, cred eu, ești dumneata. Dar de ce tocmai eu? De ce nu cineva care efectiv ar putea să facă dreptate? Dumneata, acorzi acestei energii o inteligență rațională. Eu din potrivă o să o cotesc neprevăzută. Domnul doctor, mă speriați. Departe de, de nu astfel de intenție. Dar vezi, dumneata, fără a fi un om superstițios, cred în intuiția acelora care au afirmat că anumite locuri sunt blestemate. De unde le-a venit lor o astfel de idee? De unde? Nu știu și eu. Numai forța de care îți vorbeam poartă vina. Firi foarte sensibile au simțit prezența. Și de aici? Na. Oh, S-a făcut un Ei, hai, De ajuns cu discuțiile noastre morbide Hai să bem un pahar și să ne gândim la altceva De aș putea Eu sunt obsedat Atunci am să vă dau un calmant și o să dormiți ca un prun Dacă aș putea Mi-e metamă de o insomnie Vă garantez un somn dignitor și mâine Bine întremați Ne vom continua cercetările Bun, să încercăm Domnule, pe care ți-am dat și-a făcut efectul... Din plin, de mult la am mai dormit atât de bine. Fără vise? Fără. De ce? Oamenii de știință au constatat că tocmai somnul cu vise este cel mai uimitor. Bineînțeles, atunci când nu e vorba de coșmaruri. Eu mă simt perfect. Gândurile negre s-au risipit? Nu, într totul, dar... Oricum sunt mult mai liniștit. Auzi ce Va trebui să amână în partida noastră de gol. Din nenorocire. Și concediul meu pe sfârșit. Peste două zile trebuie să mă întorc la Londra. Poate că ajuns acolo va înceta și influența locului acesta și peste tot și toate se va aștept în uitare. eu aș dori să fie așa. Vă mărturisesc sincer că eram foarte, foarte, foarte îngrijorat. am spus că n-ai motiv să te sperii. Mai dorești putințial? Nu, nu, nu, mulțumesc, mulțumesc, bine, bine de Bate cineva în E fata la albastru! Eu mă duc să-i deschid. Du-te, du, -te, du -te și adu' la masa noastră. Bun. Bună dimineața. Bună dimineața, dimineața dumneavoastră, vă rog, vă rog, vă rog. Mulțumesc, mulțumesc. Dar ce, ce s-a întâmplat? A... Aveți ochii roșii, păreți foarte speriatri. Vă rog, vă rog să mă iertați că apelez la dumneavoastră, dar uh, sunteți singurii oameni din regiune pe care vă cunosc. Sau în sfârșit cu care am schimbat o vorbă. Vă lasă cu foarte bine că ați venit. Dumnezeu este domnul doctor Levington, iar... Uh, eu însă sunt Jack Hartington. Oh, Jack. Până acum nici n-am avut prilejul să mă recomand. Îmi pare bine de cunoștință. No, Numele bine. meu este Diana Mulveras. Diana? Da, Diana. Este un nume încântător. Oh. Ca întreaga admitare fătură de altul. Domnule Hartington, iartă-mă, dar n-am venit aici ca să mi se facă complimente. Oh, Tânărul <sus> meu prieten a fost de la început într-o mare admirație față de dumneavoastră. Față că... de mine? Te rog să-i treci cu vedere efuziunea ecuziunea de-al care te sigur, însă e perfect sincer. <sus> Și acum, domnișoara, introducerea din făcută, ce te-a îndemnat să înfrunți topul de afară ca să vii până aici? V-am spus, sunteți singurii gentleman din regiune pe care îi cunosc. Asta-ți mai spus? Altceva? Doctor, doctor, omă, nu suntem la un interrogator. Lăsați, lăsați. Și eu doresc să intru cât mai repede în miezul chestiunii. Tata e singur și... Vă ascultăm, domnișoara. După cum știți, noi uh, ne-am mutat de puțină vreme la start în His. Am aflat. Dar de la început am auzit despre casa în care locuim, micuța și cocheta noastră căsuță, că ar fi plină de ciudățenii. N-am găsit nicio o menajeră sau vreun grădinar care să accepte să se angajeze la noi. Asta n-ar fi nimic. Eu pot îngriji casa și grădina și pot găti și singură. Da, da, da, da, da, e adevărat. Eu și fiecare din am fost pur și simplu imit văzându-vă cu câtă vrednicie și pricepere privat zboruie. Domne Hacitor, și... dom te conjur, am... nu o întrerupe. O, Dar, da, parcă da. nu Trebuie să vă spun de la început că eu nu cred în povești de felul ăsta. Foarte bine. Dar patru nopți la rând am avut același vis. Ce vis? O femeie stranie stătea în fața mea. Frumoasă, subțire, nu prea înaltă și cu un ten smad. În mână ținea un vas albastru de o formă neobișnuită. Părea, părea foarte nenorocită. În ochii se citea disperarea. Întindea vasul spre mine și parcă vroia să-mi spună ceva. Dar nu putea scoate niciun cuvânt. Ciudat, foarte ciudat. Astați, că asta nu e tot. Așa arătat visul în primele două nopți. Dar în cea de-a treia noapte, femeia cu vasul albastru s-a îndepărtat. Și-am auzit-o strigând. Stric. Da, da, domnule Hartington. Vorbele ei erau aceleași pe care mi le-ai spus dumneata. Ajutor, mă omoară, ajutor. Ajutor, mă omoară, vei, vei, M-am trezit însfăimântat. Cred și eu asta a întâmplat și cu mine. La început mi-am spus. A fost doar un vis urât. Te-au impresionat spusele tânărului domn și pur și simplu ai visat și tu. Dar, noaptea trecută, am văzut din nou pe femeia cu vasul albastru și iar am auzit-o strigând aceleași cuvinte pe care le a auzit și dumneavoastră, domnule Harting. Eh, eu nu mai suport. Ce e de făcut? Eh, ce mai spune, domnule doctor? Lucrurile au luat într-adevăr o întorsătură foarte curioasă. Să fie vorba de un fenomen mm. de sugestie în masă ar însemna că va trebui să aud și eu strigături. Mm. or până acum... Da, la început parcă erați mai puțin sceptic. Vorbeați de influența pe care o pot avea locurile unde s-au comis acte de violență. Să de mărturisesc ori? că am vrut mai mult să vă liniștesc. Dar în fața celor relatate de domnișoara măul veror... A, a, deci până acum ați tratat ca un nebun care a trebuit să-i faci boia uh, N-am avut o asemenea. Ba da, ba da, ba da, ba da, ba Lasă că vă știu eu pe voi, doctori. Liniștește-te, domnule Hartington. Dar nu e cazul acum să ne certăm. Domnișoara! Da, să mai ales că tot ce am spus domnului Hardington aparține unor convingeri Nu, doctoră, degeaba, nu, eu nu te mai cred. Hai să mă crezi până în cele. No, nu, nu. Spuneți-mi, i-ați împărtășit tatălui dumneavoastră ceva din cele comunicate nouă? O, nu, nu, tata e atât de bolnav. N-am vrut să-l și pe el, îi putea face rău. Ați procedat foarte înțelept. Mai există vreun alt amănunt al visului de care nu ne-ați vorbit? Nu. A, ba. ba, da. Ce, ce am ceva foarte important. Uine. Cum am uitat. De fapt... Despre de, de ce urmă? De fapt nu e un amănunt din vis. E un fapt real. Un fapt real? Da. Cred, cred că e punctul principal al întregii povești. Cară, cară. El m-a determinat să vin la dumneavoastră. Dumnezeu, vă rog, nu ne mai fierbeți. spuneți da, da. Cum ne-am putut neglija tocmai asta? Când m-am trezit din somn, nici nu ieșiseră în căzorii, dar n-am fost în stare să adorm la loc. Cum nu-mi gățeam locul, am început să deretic prin casă de mobilele astea vechi și a adunat atâta praf. Ei bine, iată ce am găsit uitați pe fundul lui semn. E probabil de la locatarii dinaintea noastră. Un desen? Da. Cărbune și acoarele. Da. Ce reprezintă? Nu, îl țineți întors, de aceea nu vă dați Așa. seama. Da. E o femeie. Da. O femeie suțire cu un aer exotic, mm. stă la o masă și privește un vas aflat în fața ei. Un vas albastru. Este vasul din vis. Spuneți că mai întâi ați avut visul și pe urmă ați găsit schița? Da, domnule doctor. Și femeia și vasul le-am văzut în somn înainte de a găsi schița. Extraordinar. Cheia misterul este, în mod evident, vasul albastru. Arată ca un vas de porțelan chinezesc, are un motiv floral foarte ciudat, pictat cu mare fineță. Nu, nu arată într-adevăr porțelan chinezesc. De unde știu? știu? Știu, pentru că am văzut unul similar în colecția unchiului meu. Unchiul strânge tot felul de antichități. N-a fost loc de unde, purtat de peregrinările sale geologice, să-l fi adus un obiect de artă. Apoi, acum de când am îmbătrânit, participă la toate licitațiile și mereu achiziționează câte ceva. E atât de bogat? Nu, no, nu. No, mai curând e un pasionat de artă. Vasul de porțelan îl are de mult? Nu. No, Mi-amintesc că mi l-a arătat de curând. Cât de curând? Cât de curând, asta nu pot să vă spun sigur. Gândește-te bine. Nu l-avea în colecție? Nu, nu, nu, nu, nu, nu, precis. Știți, eu nu mă prea interesez de flacuri dintre astea, dar mi-am dar amintesc foarte bine că mi l-a arătat recent. Era foarte mândru de el de... Mai puțin decât două luni? Familia Turner a părăsit Stoughton Hills exact acum două luni. Da, da, da, da. Cred că nu sunt mai mult de două ori când mi l-a arătat. Atunci putem afirma cu destulă siguranță că a cumpărat acest vas la o licitație unde s-au vândut și obiecte aparținând familiei Tarn. Da! Ceodată coincidență. Ha. Ha. Domnule Arte, trebuie să afli imediat unde a cumpărat unghiul lumitale acest vas. Știți, imediat, mi-e teamă că e cam imposibil, încă meu au plecat pe continent și nu știu nici măcar unde i putea scrie. Cât timp a lipsi? Abia a plecat și stă o săptămână. Mult, mult, foarte mult. A, mm. Și nu putem face altceva? Ba da. E foarte neobișnuit, poate, dar eu cred că vom reuși. ce nu, spune, adică, trebuie să obții acest vas. Adu-l aici și, dacă domnșoara permite, da? vom petrece o noapte în micul coteji împreună cu vasul albastru. Și ce... ce credeți că s-ar putea întâmpla? N-am nici cea mai mică idee, dar, în modul cel mai sincer, cred că misterul va fi rezolvat. Poate că ne aflăm pe o pistă falsă sau poate că dăm în interiorul vasului de ceva care să ne pună pe o cale adevărată sincer, nu nu știu mai mult. Ah, dar mi se pare o idee minunată. Eu știți, iertați-mă, nu sunt prea încântat. Unchiul meu nu îi place să se umple în colecție. Atunci și... renunțăm și gata. O de ce? De ce, domnule Hartington, da. Uitați, în câteva ore puteți fi la Londra și vă întoarceți cu primul tren. Da. Apoi mâine dimineață duceți vasul în aporni. Da. Unchiul oh. dumneavoastră nu va ști nimic. Nu, nu, lăsați-l pe domnul Hardington, să audă în fiecare dimineață strigătul acela disperat, iar dumneavoastră, să fiți schinuită în fiecare de, noapte, de același coșmar de muncă. A, nu, nu, nu, nu, asta nu. Asta nu pentru nimic în lume. Plec chiar acum la Londra. Am un tren peste o jumătate de oră. Nu voi lua nici măcar farita. Ah, iată -l. Iată și vasul. Aici. Nu mai să nu îl Oh, hmm. nu, nu pare să ascundă vreo mister. Într-un nimic. Hmm. Parcă văd eu niște litere să poate pe funde. Da, da, da, da. Da, exact. Hmm. Cine știe să citească chinzește. Eu iau, iau, să ne vădască într-o hântie. Doar de-ne m-a El este, el este. L-aș recunoaște dintr-o sută. Domnule doctor, ce facem acum? Așa, stați, stați întâi. Întâi să ne bem cafeaua. Bă, pă, pă, că am răcit. Nu-i nimic o să bem mai repede. Hai, bea hafie. Da, mulțumesc, mulțumesc. Știți, am sperat că o să găsim vreun birățar în vas, ceva care să ne înamorească. Ce mm. ai băut cafeaua? Da. Și dumneavoastră, da, doctor? Da, domnule doctor. E, atunci să procedem. Ai vreo masă mai mică? Da, da, da, da. Uite, zic, ghivece cu flori pe ea. Ai, cea de acord. Ai foarte bună. Vă aduc eu. Scoati ghiveciul. Ce să punem în miștocul încă pe ei? Începe, vă rog, în cealaltă Acum să aducem și trei scaune. Da, vă rog. Vă rog, mai e ceva, mai e încet. Da, dar doarme. Dar nu e purește! Hattington! Da? Pune vasul pe masă. Da. așa. Așa. bine. E bine. Da. Nu știu de ce, dar eu simt că îmi bate inima. Și a... Păcat că nu putem deschifra ce scrie pe fundul vasului. A, fel, nu, nu cred că are vreo importanță. Bănuiesc că e numele artistului care l-a făcut. O, da, da, de, și da. Probabil și acum. Acum ce facem? Te rog să stingi lumina da. și să stăm în jurul mesei în întuneric. Da, a, țineți firea, domnule, atentu. Țineți firea, gândiți-vă la nimic sau la orice. Da. Nu vă forțați mintea. Dacă această casă ascunde un mister, acum nu-mi acest lucru. Mă, îmi e teamă. Teamă? Da, nu mai nii de ce vedea da, teamă. Da, zândă da, Elena, ia tămaca, ce îmi spune. Nu nare de ce să să, să să fie frică dacă da, da, dacă se și aici. Da, dar și tu, tu, și tu clâncen din din, se dau ca cec, Niște liniște, n motive de teamă. Alungați frica din inimile vaste, da, da, și plutii, da, da plutii. venea ușor un Levinton să ne spună alungați frica. Acea ce simțeam eu, nu era frică, era panică. Și eram convins că și Diana simțea la fel. Deodată am auzit-o spunând cu o voce rugubra. Se va da? întâmpla ceva îngrozitor. O simt, o simt. Alungați frica într Bărea din ce în ce mai adânc și ceva amenințător se apropia vertiginos de noi. O simțam în mine. Răsuflarea unei făpturi mi-atingeau brazul. O gheară parcă m-a pucat de gât răbușindu-mă. Apoi mă ridicam văzduh. Plutam. Plutam. Și deodată... Domnule, dovor. Domnule. Domn a. Știu. Unde mă vă? Unde mă? La hotel, domnule, în camera dină voastră. În camera. Și cum am ajuns aici? V-a dus doctorul Lemington az noapte. Mă iertați, domnule, dar. iertați-mă, vă rog. Dar păreați că am afumat. Nu trebuie să beți atât de mult dacă nu sunteți obișnuiți. Dar ce să beau? N-am băut nimic. Poate ați uitat. Dar după aerul pe care îl beați. Nu, nu, nu. S-a întâmplat cu totul altceva. Ceva. Cum sunt? Neobișnuit. Vă cred, domnule. Câte ceas? 9 și jumătate, exact. Exact. No, și jumătatea exact. Exact, domnule. nu, oh, No, și exact. Și nu avut niciun strigăt. Ah! Oh, ce bine. Ce bine. Nu avut niciun strigăt. Domnata auzit ceva? Ce să aud, domnul? Un strigăt. Ajutor! Mă omoară! Ajutor! Nu, nu, domnul. Nu? nu, nu au nimic. În schimb, pe dumneavoastră vă caută cineva, de aceea mi-am permis să vă deranjez și să-i. A, da, da, știu. Diana, apoptește imediat, deși sunt bărbierici. Nu, nu, nu este vorba de o doamnă. Este un domn care vă caută. Un domn mai în vârstă. Mai în vârstă? Cine ar putea să fie? Nu știu, zicea că e rudă cu dumneavoastră. Rudă? Eu n-am o rudă aici. Da, în fine, spuneți Da, cu plăcere. Bunțule! Bunțule! Bunțule! Bunțule! Bunțule! Bunțule! Te-ai trezit? Bunțule, dumneata! Aici, te știam pe continuu! Am întors. Congresul de geologie s-a amânat la cererea unor participanți care tocmai plecau într-o expediție. Am venit la Londra, dar cum tu nu erai acasă, n-am putut să intru. Te-am căutat la serviciu, dar mi s-a spus că ți-ai luat o învoire. Ei, pe n vă învoire, a trebuit să ne iau concediu. Și atunci am bănuit că ești aici. Ai avut parte de zile frumoase? Ai năucit adversari la golf? Nu, n-am început încă sezonul, am jucat mai mult singur. Hm. Și nici de asta n-am prea avut parte. De ce? Înciure, am trecut printr-o aventură extraordinară. Ce aventură? În prima dimineață când eram aici, exact la orele 9:30 și am auzit un strigat. <fie> Și am povestit unchiului meu de-a fi rapăr toată întâmplarea. Când am ajuns la final, l-am văzut congestionat la față și murmurând printe dinți. Vasul de porțelan. Unde e vasul de porțelan? Probabil că la dr. Lavington sau... Nu, mai curând a rămas la Diana. Porțelan de în timpul dinastiei Ming. Cea mai prețioasă comoară colecției mele. Merită o sută de mii de lire. Mi l-a oferit Hoganheimer, milionarul american. Mm. Nu există decât o singură piesă de acest fel în întreaga lume. Unde e vasul? Răspundem unde e vasul. Să mai spus, Sfântule, e probabil la doctorul Levington. Și unde e acest faimos doctor? Un moment, un moment, o chem imediat, un moment. Alo? Alo, alo, alo recepția? Da, dați-mi, vă rog, camera doctorului Levington. Îmi pare rău, domnule, dar Levington nu e în cameră. Bun, atunci dați-mi sala de mese, probabil că e amicul de rejun. regret. Atunci nu ai baie, doar a intrat în pământ. Nu, nu, nu domnule, n-a intrat în pământ, dar a plecat din localitate încă de azi noapte, după ce v-a adus pe dumneavoastră starea aceea, știți, să-i spunem confuză. Șoferul nostru a dus bagajele la gară, a plecat cu acceleratul de 3 și jumătate noaptea. Și uh, n-a lăsat nimic în mine? Nu, domnule, nimic. Da, bun... Uh... Atunci, fi dărăguț, fă legătura cu micul cottage care se află la marginea terenului de golf, cel cu grădină în față. Regretul, domnule, dar acolo nu locuiește nimeni. Nimeni, cu nimeni, domnule. Acolo stă domnișoara Molverer, cu tatăl dânsei, un profesor de latină pensionar foarte bolnav. Regret, domnule, casa e de închiriat. Stă goală de aproape 2 ani. Cu criza asta nu s-a găsit niciun amator, soia. Doriți să-l închiriați dumneavoastră? Ne doresc pe naiba, doar am fost chiar eu acolo azi noapte, am fost. Posibil, domnule, în starea în care erați dumneavoastră, ați luat. Nu m-ar mira. Ce rog foarte mult să fii politicos! Vă mă rog să mă iertați, domnule. Ieri dimineață n-ai văzut chiar dumneavoastră o fată în albastru care s-a așezat la masa noastră a, a doctorului Levington? Ba da, domnule. Vezi, ea este domnișoara Șoara Vă înșelați din nou, domnule. După spusele șoferului care l-a dus pe doctorul Levington la gară, lui a plecat însoțit o tânără îmbrăcată în albastru. Da? După ce pare, vorba chiar de fica dânsului. Păi, Alo, domnule. Da. De ce tăceți? Uh, mai doriți vreo informație? Nu, mulțumesc. Îmi ajunge cât am aflat. La revedere. E? Unde e vasul? Închiule. Îmi pare rău, dar am fost excrocat. Tu ai fost excrocat? Eu am fost excrocat. Cea mai frumoasă piesă colecției mele. Probabil că acum e America, nici nu mai are rost să nu sunt au trecut prea multe ore de la vult, nu mai pot face nimic. A, trebuie să-mi pun restul colecției la dăpost, altfel s-ar putea să rămân fără niciun obiect, m-am hotărât. Chiar mâine o donesc statului, într-un muzeu e oricum mai bine păzită. Într-adevăr, chiar a doua zi, unchiul meu și-a dus coterirea la îndeplinire. Iar după aproape un an, s-a apropiat și el săracul, ne o mi aproape nimic. Care mi-a fost însă surpriza când la mormântare, în mulțime de oameni ce venise să și-a rămas bun de la unchiul meu, l-am recunoscut pe doctorul Levington și pe frumoasa fată în albastru. M-am apropiat tiptil de el și... Te-am prins, dottor Huntington, și pe dâna ta diavolască cu tip de înger. Domnule Huntington! ce păcat că ne-a fost dat să ne revedem cu un prilej atât de trist. Desigur că moartea unchiului gămintale te-a afectat foarte mult. Mă bucur să vă reîntâlnesc, domnule Huntington. Da, a prins glas, domnișoare, nu? Când mi-ați dat cafea cu drog, părea mult mai sfiosă. Te rog să mă iert pentru gluma aceea stupidă. Gluma? Gluma? Asta numești natal, gluma? Vă rog să-mi înapreiați imediat vasul. Vasul de porțelan albastru. E din timpul dinastiei Ming. Cum nu l-ați văzut? Să-l văd unde să văd? La expoziția organizată de muzeu în onoarea noii donații primite din partea unchiului dumneavoastră. La expoziție? Nu, eu n-am fost la expoziție. Dar cine a dus vasul acolo? Cum cine? Unchiul dumneavoastră. Unchiul meu și no, no. mai dumneavoastră. De la noi. Ce nu v-a spus nimic? Iertați-mă, eu nu pricep nimic ce să-mi spună. Că totul a fost o farsă organizată chiar de el. O farsă? Mroia să vă dea o lecție, da. Să vă facă să renunțați la lectura unor cărți stupide și să vă vindece de superstiții. De <sus> <sus> Deloc! Și mai e ceva. Unchiul dumneavoastră se temea că după moartea lui o să-i risipiți colecția și a preferat să o doneze statului, da. da. Căuta numai un pretext ca să nu strânească nici protestele dumneavoastră, nici Nișele ale familiei. Ei, da. da. Dar nu pot să cred. Cea mai bună dovadă e să mergem la muzeu unde vasul e așezat la loc de cinste cu numele donatorului. Mm -hmm. Și un, un moment, iertați-mă, strigătul. Strigătul acela, ajutor, mă moar, ajutor. <coughs> no, era... A, pe care nici acum nu poți să uita. De unde venea? Era o bandă de magnetofon, nimic altceva. Da? Da. Deci, nată, ești chiar medic? Nu, no. Desigur. <hih> medic, medic? Da. Atunci... O să-mi permite să vă fac din când în când o vizită. Oricând sunteți bineveniți. Iată cartea mea de vizită. Vă aștept Mulțumesc. când doriți, dar pun o condiție. Nu cumva să-mi cereți mâna. Nu? De ce? Pentru că și eu, ca și unchiul dumneavoastră, nu mă dau în gând după tinerii care dorm târziu dimineața și au doar două pasiuni, jocul de golf și lectura unor cărți proaste. Totuși am început să o vizitez. Cine știe, poate cândva o să schimbe părerea despre mine.